Відчуйте різницю. Зупиніть негайно процес, припиніть негайну еволюцію. Ми ж не констабір для себе готуємо, гарайські кущі. Ось ось, за якихось кілька сотень світлових років всесвітній розум через макрокатастрофу потребуватиме притулку у всесвіті. І що з вашої ласки він знайде на землі? Хомосапієнс, ви розумієте, що наброїли? Галубалу. «Ха свині в ріпі!» «Про буркотів прибульський лайдак-оператор, меланхолійно спостерігаючи із Всесвіту, як живопихом трапивши у ласкаво зеленкуваті хвилі, про Гітлери, про Бетховини, про Гомери, про Рафаелі, про Жириновські, про Ярослави Мудрі, про Македонські, про Леніне, про всі ми спритно заходилися ділитися». Множитися, переробляти сонячну енергію на енергію м'язів, видаляти шлаки, позбуватися зябри хвостів, обростати шерстю, ставати на задні кінцівки, винаходити для своїх нагальних потреб атомну бомбу, стільниковий зв'язок, інтернет і клонування. Оператор знехотя переконувався у фундаментальному законі буття. Начальство, як той Петро. Завжди має рацію. Не світили нахибно засіяні ним землі райські кущі, а втім, що зроблено, те зроблено. Маємо те, що маємо. На часі другий дзвінок. Оператор глянув на дзягарика на хмароподібній лапі, що відлічував миттєвості без віку, і натиснув кнопку зірку на чорному нічному табло. Комета Хейла Боппа на прозвиську Бетлехемська звізда, дублю другий. «Пішла», – доповів байдужий електронний голос, і бебех на чорному нічному оксамиті земного неба засвітилася вишукана красуня комета, розправляючи мільйонно-кілометровий пишний хвіст струшуючи тисячокілометровою пишною зачіскою з космічного газу і паруючої криги навколо сліпучого стрімкого ядра. Рекламна пауза число перше. Динозаври жили на планеті 65 мільйонів років тому. А наші зуби збережуться так довго? День за днем, ніч за ніччю. Мільйон років за мільйоном, ось уже і знову весна. І до контори сільради за адресою: О Всесвіт, сонячна система, земля, Європа, Україна, Київщина, село Тихі Води, вулиця Леніна зайшов душман. Розумієте, Михайло Чингачук затнувся. Протягнув до себе паперці аби зазирнути на предмет ім'я та по-батькові несподіваного прохача. Називай мене як звик. Я при ісполненні, розумієте, душмане батьковичу? Все, що офіційно сказав Чингачук. Я бачу ваші документи, а все гаразд. Ваша фірма зареєстрована у встановленому порядку. Але... Дозволу на оренду приміщення робітничої їдальні я вам не дам. В натурі цей да добазариться. Скільки він хоче?» – подумав душман. Душман останнім часом дуже розвинувся і всередині, і зовні. Цяцькована пальмами шовкова сорочка, бурякові штани з вилиском, залучені підбори, Гівузькі носаки індіанських мокасинів, крислатий ковбойський капелюх, доповнений жильоткою, робили його схожим на соліста циганського ансамблю пісні й танцю. Незмінними у тиховодського зайди залишилася хіба чорна жорстка кучма на голові. Проте зараз вимита Head and Shouldersом і напахчена Old Spaceом а ще чорні пекучі чи азійські, чи циганські, а втім може і південно-хохляцькі очі. Своїм прикидом душман тішився, вважав, людина повинна вбиратися за одним принципом – як стоїть.